Men ska vi dra igång? Vi, vi gör så här, att vi startar bara rakt av. Vi har en ny podd. Ny, vi har en podd. Vi har en pilotpodd som vi tänkte testa här och den ska heta... Nej, nej det här jag, jag tvekar inte för mycket. Vi gör en pilotpodd som heter Askelas. Den kommer säkert vara fruktansvärt dålig. Antagligen. Askelas med björken och storken. Jajamän. och den, vi gör så gott vi kan. Ja, vi har så gott vi kan, och vi kan inleda med att säga att det är jag, om ni känner igen rösterna i framtiden, så är det jag som är stark igen. Och jag som är Jörke. Yes, och vi vill börja med att be om ursäkt framförallt för en ljudkvalitet som lär vara katastrofal. Mycket möjligt. <laughs> och sen så vill jag också passa på att be om ursäkt för att jag antagligen kommer hosta några gånger under den här sändningen. Jag har haft rätt hosta i tre veckor, så att det, det är antagligen inte heller så trevligt att lyssna på. Finns det möjlighet att jag också kommer hosta en hel del, men jag har inte haft hosta i tre veckor, men... Lite rett just nu. Ja. Mm. Så jag tänkte börja med att vi vi det är självklart vi vi bor i Eskilstuna och eh, eldkan kommer hit på lördag. Underbara plura. Ja, det tycker Mest jag. Mest underbara Elkan och eh, det ska vi gå och förhoppningsvis så där väl plura bor lite då Jag hoppas att han kommer vara ordentligt dag <laughs> os för oss. Kanske har dragit en eller två linor också. <laughs> ja jag är <laughs> väldigt besviken om plura kommer upp och inte dynkla. Är han nyckt han? Han måste ju vara märkbart onykter ah. Alltså han får ju inte vara helt Fast varför inte egentligen? Om Plura kommer upp och är helt nykter Ja alltså tror vi inte att han kommer göra det bra då. Jag tror att han kommer vara duktig men, men det känns också som att han är en människa som är Minst salongs 25 timmar om dygnet Exakt, jag tror inte Plura har varit nykter Fast <laughs> hela tiden 25 år Nej nej, jag tror inte heller alltså, Jag tror inte vi behöver oroa oss Om man nu kan kalla det så För att Plura ska vara nykter Och Antagligen inte för att vi ska vara nyttra heller. Men vad, vad tror vi om Pula? Finns det möjlighet att han har dragit när två linjer? Hur jag har ingen det? aning om hur, hur hans eh, kokaintillstånd <laughs> ser ut i nu faktiskt. Jag har inte sett honom de överbordet så att <laughs> <laughs> Ja, jag är väldigt dålig på knark. Men jag vet ja. inte man blir, om man <laughs> drar <laughs> en linje. Fast det, du vet ju, visst det. du det? Du har ju hört det från... Ja, ja, ja. Man, man, blir, man blir ju ärstmöst på en gång. Det sägs ju så. Men... Pura verkar väldigt lugn Ja, men, men vi har ju inte sett honom Hög heller, vad jag Men han är ju världsbäst han. Eller, han är, han är ju bäst i alla fall Ja, han är bäst Han är helt underbar Och ja, mm. hur, hur många, många äldkonglåtar kan du här? Jag kan eh, fem, kanske Det är så pass är Ja, jag, jag tror jag kan sex ja, ja, du kanske också kan sex Men, men vad, vad, vad kan vi då? Mm. Du, Fulla för skulle skull kan ju vara en av Sveriges bästa låtar Ja, den kan vi Och sen har vi vår lilla stad, vilken jag hoppas Definitivt att han kommer spela Han kommer spela. Jag hoppas mm. många låtar har nu Antagligen en hel del De har ett antal album Jag kan, jag kan. Ja. Ja, Nej men, men nu, nu, nu får vi Vi får inte titta när vi kommer Titta när vi kommer Nej <laughs> de, de, de jag kan eller vet i alla fall Som jag kommer kunna sjunga med någon lund till Fylla på kärlekens skull Vår lilla stad Vägen till paradiset Det tror jag inte du kan Den kan jag inte göra Den är riktigt, riktigt bra eh, Sen Pojkar, pojkar, pojkar ja, Jajamän Kärlekens tunga Och ja. din lilla hund Den kan jag inte Den kan jag Kanske inte Berömd en sån beny Och det var då. Ja, ja nej <laughs> Där kan... har vi vår Nej, Jag kan en jag kan. fan heter den? En lite kyss av dig kan jag alltså, Som jag går till Ja men det är ju. ju inte Inte han men kan eller inte dem Det är ju faktiskt Cornelius Cornelius är väldigt uh, bra också Cornelius kan, kan jag, jag ja, kan. Ah, Skitsamma hittar inte Vi ah. får gå vidare i programmet Det är vad som händer den här helgen om, om jag nu vill gå över på nästa helg Då kör vi Då, då åker jag till den ja. gör helgen Vilken dag då? Jag åker på söndag Nästa söndag Tröks ja. första Ja för övrigt så får vi ju sända Nästa podcast Då sitter vi här nästa torsdag Vi spelar in den här Det gör det Det måste vi göra Det hoppas jag Däremot torsdag efter det Då får vi ta det, det Via Skype, skype. Ja, Det, det måste vi göra Min stora grej nästa fredag mm. Är ju att Jag jobbar min sista dag På H&M-lagret Och det ska bli så skönt det, det är ju studenten nummer två Alltså Det mår det... <laughs> jag plått Jag vill ju göra det alltså, okay. Det kommer vara ett utspring Man kommer bara Skita i allt, kanske vara full redan då. Ja, och sen kommer det bli så önska oss på kvällen. Och fredags, så kom inte nu imorgon fredag. Fredag om Precis. Det kan ju vara så. Ska jag låna filmmans släppkälla och komma hem dig den klockan fyra? Klockan två är så faktiskt. Ja, vi. jag jobbar till fyra, men då vi ska vi filma. Vi kommer komma tillbaka till filmmans till Men ni ska ju ha det klockan fyra. Ja, ja, kanske vi går hem två. Ja. Så kan jag köra dig till filmarklockan eller till. på släppkällan? Mm. Då cyklar jag till jobbet och så tar jag med mm. den på stadsröra ja, Vi får se. Jag måste... vi, Det här får vi återkomma om Men, alltså, H&M-lagret Hur många är ni som springer ut? Ja, vi är några stycken Det är ju många som inte har fått länge Men jag ser så mycket fram emot att göra min sista Alltså, H&M-lagret, till er som lyssnar Om ni är någon som lyssnar på det här Så, jag, jag kan trots allt rekommendera H&M-lagret är ju då i Eskilstuna också Om det är någon som bor här um, Det är ändå ett man får förhållandevis bra lön för att inte ha någon som helst utbildning Jag har bara gått gymnasiet Sen är det bra tider, Jag jobbar 7 7 på, ja, man jobbar 7-16, 7-2 på 7-14 om man uttrycker sig så På fredagar, arbetstidsförkortningen, väldigt bra Så de två faktorerna är ju väldigt positiva Och om man vill ha det samtidigt som man kan stå ut med att liksom Varje dag så vill man lite lite mer ta livet av sig Hoppa framför en truff? Ja, ja men, ja, men, ja, men alltså, jag... vad som helst Alltså jag, jag kan gärna ta en cyanidkapsel Till lunch <laughs> alltså, Bara, bara, bara slipp med det där Så är det liksom Klarar man den, det, den Den psykiska påfrestningen Då, är det, då har jag inget att klaga på liksom. Det kan ju också vara så här att det är de här två månaderna Som du har jobbat, det är där efter det här, Kanske det bara flyter på man kanske blir lättare ja, det så, är det så kanske man en, man kanske får... Det har ju i och för sig varit väldigt varmt i somras men nu när det inte är lika längre så är det ju Ett farligt Har Jag kunna prata om en kanon Ja, det har det ju varit, men ja, är mest svart det här jävla lagret. Usch vad jag var på det här lagret. Fast vi har varit på våran också. <laughs> det är men, men jag, jag, jag har inte lämnat laget För det, det är också en... gör det på fredag. Ja, <laughs> det gör jag faktiskt. Uh... Nej, men jag tänkte mig så här: att En positiv grej också faktiskt. Som gör ändå att jag inte ångrar. Jag ångrar inte att jag tog jobbet för då har man en erfarenhet och att man vet att fan vad jag vill plugga. Och att du har fått pengar för att plugga. Jo, jo, det är, de är har... klart. Men, men det skulle jag fått på bilden också. Ja, det är sant. så. Men det är ändå så här nu. Det är en sån jävla sporre till att börja plugga. Och det, det har jag pratat med mina kollegor också. Alltså. Jag, jag kan gärna ta ett jobb där jag tjänar några tusen mindre i månaden Nu låter det som att jag tjänar jättemycket tjänar jag, ju, jättebra. jag tjänar ju bra, förhållandevis bra Men det är inte så att jag sitter på 40 lök i månaden ser se månad. din deklaration? Kan vi skicka runt på? <laughs> <går 200 laughs> Exakt Men, nej men liksom Men, ja Trevliga, trevliga kollegor har jag faktiskt Väldigt trevliga Och det, det var det här jag tänkte berätta lite om också en av dem, jag ska inte nämna namn 36 år är han för så det här var ju ett tag sedan Han, han har jobbat på en Ica-butik tidigare eh, Men den här människan vi, Jag vet inte hur vi kom in på det här Men han berättade i alla fall att En gång när han eh, När han hade fått till med en tjej Så berättade han att Precis eh, Han sa ju direkt och Jag vet inte om direkt innebär Alltså sekunder efter Det har jag svårt att tänka mig Men så är så här, Tio sekunder Efter att han Var klar I det här samlaget Så drog han till mig Nej eh, fan jag måste dra <laughs> Och då, och sen så lämnade han den här tjejen då Och de, det var ju inte någon som han hade träffats för första gången utan Hon visste ju ändå vem han var och hur, så. Hur gick samlaget till? Hur kom, alltså, det, men, så det vet jag inte Var det nyktert? Var det jag jag tvivlar på att det var nyktert Men, men ja. jag, jag vet faktiskt ja, Då kan jag ju få ett normalt drar det ifrån. Ja. Men det, det jobbiga för min kollega då är att eftersom hon då Jag vet inte hur väl de känner varandra, Men visste ändå vem man var Visste vart han jobbade hon var på en IKEA-butik Så hon kommer dit Någon dag senare När han jobbar Mitt i butiken Inför Alltså Det är ju inte så att han är på ett kontor Bara kollegor Det är ju alla kunder Är där Mitt i butiken Säller hon Och skäller ut honom Efternoter Och verkligen Alltså Jag vet inte vad han sa Så han blev kallad Men nu det var, det var inga fina grejer Och jag vet inte, hur skulle man reagera på ett sånt Jag kan ju bara tänka själv, om jag jobbar på Villers Och sen kommer de, nu, nu har jag svårt att försätta mig i en sån situation Jag tror jag har ännu svårare har, att mig i sån Då är det nog Nadja de som kommer Det är nog då är alltså André Sprickvän Görke Ja, Och vi har varit Tillsammans i sex år, i sex och Fem och ett halvt halv. halv år. och jag tror att jag faktiskt skulle försöka ta mig ut på lagret. <laughs> och göra mig jag kapseln, <laughs> Mycket möjligt. Kanske också hoppa framför en truck. Vad <laughs> ja, ja, ja, som helst. Bara, un, bara för att undkomma situationen. ja Vi kan ta det tillsammans som jag, om jag fortfarande var på en lagret. Ja, om, du, om, du, om jag skulle få förlängt mot. Alltså, så här, moden, mot den här modan. Jag har fått bespel, det att du inte får det. Men. Men alltså, hur, hur skulle man reagera på en sån, på en sån situation? Ska vara, alltså, man kan ju inte börja, börja gå till motattack. Och man, det, det, det är väl klart. Det man kan. Var, nej men, men inför alla kunder, alla kollegor. Jag tror att det man måste tänka sig in i om man hamnar i det här läget, det är vad hade Plura gjort? Han hade dragit en linje här. Plura. Och sen annars, han skriver en låt tillsammans med sin. Det är kanske så din lilla hund kom till. Ja, din hund. <laughs> ja, men. <laughs> det är ingen bara där. <laughs> det det. Men ja, jag tror. Jag tror, Plura skulle ta ganska lätt på det. Ja, men det, det skulle jag garanterat men, men så blir det ju. Plura är ju inte en, en vanlig person, märker, alltså, han, han skulle ju aldrig jobba på dika eller? Nå, Frågan är, nej, det skulle jag verkligen inte. Har uh, Plura gått precis efter det? det har han ju garanterat gjort. Garanterat. Oh, cool. Ja, men han, han gör väl vad fan han vill. Har, har han så många tjejer efter sig? Nu vet inte ja. om min kollega har det här. Jag, alltså, jag tror att Plura, han har det lätt att det är ett skit. Ja, antagligen. Men det tror för var. Ja. Nu vet ju inte jag den här saken såg ut heller. Det är men, ju svårt att bara tänka sig in. Ja, jag har väldigt, väldigt svårt att söka, plura i en sexakt. Ja. Jag vill, men... jag vill inte tänka mig det. Jag, jag kan inte göra det heller. Nej, vilka, vilka känner sig att skulle kunna tänka sig en sexakt då? Shakira? <laughs> alltså, eller, eller pratar du om mannen? Igen? Alla då ja, men... alltså, Sha Shakira ju, skulle jag älska oss, i sätt, Gärna hemma att säga. Gära det här någonstans. Det skulle vara bästa man kan vara med på det. Då, då skulle jag ju ta en så unik med, med glädje. Alltså, för då är jag ju uppnått toppen på min, mitt liv. Jag kommer ju aldrig vara lyckligare än när du får till med Shakira ja, för, alltså, Jag kommer ju antagligen inte ens på till dig innan, innan det blir Nej så kan det också vara Förstå... Det är bara hoppas eh, Om Shakira lyssnar på den här podden så kan hon, eh, och, kan svenska. och kan svenska Kan ju hon eh, skicka ett mejl till Oskalas Vi behöver fixa den mejlen innan Den innan den här podden släpps Vi får lov att skapa den mejlen Ja och ni kan ju också följa oss på Twitter på hashtag Askalas. Nej, jag vet inte det. <laughs> Askalas. Askalas. Ar Finns det? Vi måste ju dubbelkolla. Eh, ja, vi måste ju, vi, måste ju eh, vi om, om ni nu går in på Askalas på Twitter så kolla så att det står under att det står Askalas med Björkman Storker. Så att, så att det inte är någon annan som bara har tagit vårt namn. Det kan ju också vara så att vi klipper bort den här delen och sen lägger vi den till. Om vi kan göra så Ja vi vet ju inte Alltså får vi tar den igen Försäker ja, liksom. det Och det har jag också Lite tänkt på Om man lyssnar på andra podcast mm. Så de bättre jul Nu skulle jag eller. vilja säga Att jag har lyssnat på Många podcast Men om vi, om vi drar Filip och Fredriks Och eh, Alex Och vad fan är det här Sigges Grinna att sponsorer Alltså de, om man går med Och sponsrar man ett avsnitt Hur mm. mycket pengar ja, det har jag. jag Det undrar jag också Det skulle vi vilja säga Finns vi, det någon där vi, ute som har svar på hur mycket Alex och Sigge svarar? Så tjänar så kan ni också få. in det mycket de svarar? <laughs> um, jag tror att det här kommer vara fruktansvärt dåligt. Det kommer vara jättedåligt. Men det kan vara bra också. Nej. Det, om inte inte vet ju det är bra vad gör vi då? Tror det? Nej, vi, jag, vi, gör, vi gör det bästa av det. Vi är det bästa. Vi jobbar lite med ja. En annan grej som också händer nästa fredag. Efter att jag har fått springa ut och allt det där Så på kvällen så är det dessutom en liten maskerad Men senast jag var maskerad, Det var ju faktiskt Halloween Och då gick jag som doktor Mugg Och en viss Markolio kommenterade mitt inlägg på Instagram Och det, det är ju en händelse som jag är oerhört stolt över Det borde vara Det, det är nog mitt näst stoltaste ögonblick i livet När var det stoltaste? Det stoltaste? Det var ju faktiskt när, när jag var tio år gammal Det var också att göra med Markolio Då Då fick jag faktiskt äran att gå upp på scen och sjunga och åka pendeltåg. Är det någonting att jag var stolt över? Det är någonting jag var extremt stolt över. Alltså just då var jag väl inte jättestolt. Då, då var det ganska pinsamt. Det känns... Men nu när jag ser tillbaka på det så är det ju helt underbart. Hur många får det här fansa? det? känns som att väldigt många av våra lyssare ja. inte kommer tycka att det är så mycket att vara stolt över. Ja men det skiter jag fullständigt i för det <skratt> Det är så många som inte förstår sig på Markolio på det sättet som jag gör. Ja, du är nog kanske den enda som... Nej, du, du gillar ju också Markolio. Jag gillar ju också Markolio. Kanske inte på samma nivå som jag, men du tycker ju väldigt mycket om honom. Ska vi bjuda in Markolio för några på oss Ja, om han, om han på något sätt får ny som oss. Det är klart han får. Och om, om, om det blir så att han skulle kunna tänka sig vara med och sponsor Nej, då får han gärna höra av sig. Ja, då får han jättegärna göra Men han kommer ju hocka på. Jag känner sig som en ja, men jag, jag, jag tror att han han tyckte ju att mitt Instagram inlägg var roligt i alla fall. Ja, och kommenterade med haha. Ja, och, och men han tar sig ändå tiden. Det, det är ingen jättekommentar men, men jag tror att han faktiskt skrattade till lite där. Och, och tänkte att han han gick inte bara in och gillade. Vilket han också gjorde. Han gillade ju också. Det var inte bara men han gillade också. Han gillade också. Och sen så han tar sig ändå den tiden. Marcus extremt dyrbara tid. Och så skriver han haha och jag uppskattar det något enormt. Men, men det, det folk inte förstår Markolio. Det är så här, vad, vad, kan, vad kan hans liksom, målgruppsålder vara? Sju till tio år kan det vara? Ja, mycket mer. Ja, exakt. Och när man var i den åldern. Man, man avgudade nästan Markolio. Jag älskade honom. Mm. Och det, då är det jättemånga som gör det. Men man förstår inte. Exakt. Och det är det. Det finns inte en jävla förälder som har. Inte vad jag vet. Väldigt få i alla fall. Som har problem med att barnen lyssnar på Markolio. Men sen nu när man kommer upp i åldrarna. Och faktiskt. Lyssna på Markolio och, och förstår vad han sjunger om. Då, då älskar jag honom ännu mer. När, när, han får, när, han, när han då får med sig alla de här barnen. Och väldigt många föräldrar. Genom bland annat sjunga. Jag fick panik jävla skit. Mitt schysstarag var en transvestit Hur många lyckas med det? Här? Det är inte så många. Plura, det är han, kanske. Nej, plural lyckas han inte med det. Här. Han är en helt annan karaktär än Marcolio. Markolio är ju så charmig på det här sättet. Han är så helt underbar han har ju blivit folk också, han vann med Let's Dance-gjordande Ja, han var med i ja, alla fall han var jag, bland tror att, jag tror att han har Ja, jag tror att han vann, jag, jag tittar inte på det men... Vad kan vi om Let's Dance då? Ingenting, We, Let's Dance ska vi inte prata om Men, <laughs> men vi direkt? Det men vi, men, men direkt. Om, vi, om vi ska återgå till det, det här Hela den här Markovia-diskussionen började ju faktiskt med att uh, vi, Det är Maskerad Nästa fredag mm. Och uh, du, du ska ju inte gå på den Maskeraden nu Du har en jätteviktig firmafest Och en match är det, en, det är välbjudet spela. Eller mot alla. Men alla borta. Okej. Okay. Men oavsett vilket så är det ju trots allt så att du, du väljer en sketen en firmafest för en maskerad på bokstav en P. Bokstav en P, det är ju det som är det dåliga. Nej, men alltså, det, det kan vara dåligt, men det kan fortfarande bli succé. Låt folk slut sitta i varumärket. Ja, men vad, vad finns på P? Det, Lura. <laughs> det är inte dumt med det. Men det första jag tänkte var ju polis. Det är det första som dyker upp igen, men det kommer jag aldrig någonsin. Det är alldeles för. Så. Men sen började tänka lite på ord på P liksom. Man, pedofil kan man, <laughs> kan man... Kan man... Hur, hur kan man utse i så fall? Det inte, och, om, om man ska vara en pedofil så känner jag spontant... Jag ser ju en i framför mig. Nej, alltså, är, det, jag, är, det är ju också en rock, rock. Men det är ju inte riktigt den utstyr som man ska ha. Eller kanske den utstyr som man ska ha. Men jag kanske ska ha någonting under. Mm. Uh, men, men sen så kommer jag på... Det, det jag tror jag luta mot nu. Det är ju fan prinsessa. Det, borde en det skulle vara ganska roligt ändå. Det vore ju riktigt bra ja, och, och, Eller kanske plura som en prinsessa Ja, en svår kombination Plura är ju lite långhårig Det är ju, men det är ju inte jag nej Vilket är svårare att få till för mig Nej, är helt sant, vi köper en plura men jag, jag kanske kan få till det på något annat sätt om jag är en prinsessa Ja, vad kan du? Kan du inte vara en väldigt slampig prinsessa? <hör> ja, hur, hur då, alltså, det, jag funderar ju på vi jobbar ju på barnavdelningen där vi har ju så här ballerinaklädninger på barnavdelningen som är för typ sex månader gammal välbildad alltså ska inte försöka klämma med igen så det kommer bara att gå över halsen men det är låra det är tidigare på den det gör det. Jag kanske en större. Kanske pratar om Jag har ju ändå varit det bästa någonsin. Nej, dock de var bättre än din är en ulstorsbundna gris. i En ulstorsbund i en trasig rullstol det så inte så det. Jag ska inte gå in mer på det. Men. Mm. Eh, kan jag kan ju också säga att eh, om det blir så att Storken blir en prinsessa så kommer vi självklart lägga ut en bild på våra skotskontot. Ska vi skaffa ett instagram Jag tänkte precis säga ingenting Naturligtvis ska vi göra det klart hot. Men då är det väl där vi får prova det här lite hur många, Ja, hur många följer kommer att ha? Två mm, vi. <laughs> Ja, du och jag Ja, men det beror på hur bra den här blir Jag tror att den kommer bli faktiskt mycket sämre än vad det känns Det känns som att den ändå det känns finns som att det potential finns på, det, det känns som att väldigt mycket i hur Om det här blir katastrof eller Nja Jag tycker att vi skyller på att det. det Ja, men det känns som att det ligger i klippningen jag och jag har inte den kunskapen Vi har en dålig ljudkvalitet och en dålig klippare Ja, jag vill försvara mig <laughs> <jag> kan <laughs> Det kan inte. inte göra innan du har testat Och vi, dessutom apropå nästa fredag Jag vill ju egentligen gå ut då Eftersom att det är efterlöning mm. Mm. Det är många från jobbet som kommer gå ut Och vara oss. För det är många som kommer fira här Dessutom så pratar vi om att ha en lagfest då Alltså inte, inte, inte en officiell lammansession Men Medlaget Och det skulle också vara väldigt roligt men Så det tar jag alltså nej till på, Till förmån för den här, antagligen men... Maskeraden på P Exakt, P-maskeraden p maskerad p -p om ni inte har förstått det är Alltså att man ska kliva sig till något som börjar på P Men, men var, ja. var tänker du gå ut? Vi har ju ingen tro ja, men, i men, här, men, men gäller det där Här är men är det med, med obedelbar verkan? Det tror jag. De var inte öppet igår. Och då var det hon så. Det är det här? så? Ja. Har jag, ja jag har inte, men måste ju de, om de överklagar, så blir det väl som grappat om de har öppet ja, och jag Ja, om någon åker på samma grej. Jag vet inte vad grepp och grepp är Och De här har ju haft in för mycket folk. Det var ju klart Och på grund av knivhugg. och bor i en ja, men de... förfärlig stad. Nej, det gör vi inte. Eller Jag vill sån. sån. Men. Eh... Helst skulle vi ju bara vilja sitta på en ris och dricka öl men är jag Anders Den. Är det så man uttalar? du? Jag tror det. Jag, tänk jag tänker i Rikke. Eller i Nej, inte Rikke. Men jag, jag vill uttala det. Men jag känner också att eh, med lagfesten. Alltså, det, det skulle ju också vara jätte roligt för det. Fan, vi gör det ganska sällan. För sällan. Men, och de hade ju en. Förra veckan var de hemma hos en lagrum inte med. Och eh, jag, jag kunde inte vara med då för jag jobbade ju i söndags. HM-laget. Ja. Det förstör ju mitt liv. Om man morsig från löden. <laughs> på så sätt räddar det är lite i mitt liv också. För då kan jag betala hyran. Ja, men... och du behöver inte supa på den dag. Nej, men det, det skulle jag inte göra nå. Men, eh, men laget är ändå... En lagkomrat med mig fick också till då på den, på den festen. Lite min kollega då, det var därför jag sa också. På... Inte samma fest, så, <laughs> <laughs> Och då, så har vi några i, i vårt lag då som inte är... Som, som kan bete sig relativt omoget i sådana situationer När, när det andra könet är inblandat Och hetsar lite om någon typ bara, bara om någon pratar lite med någon Så, så kommer alltid kommentarer Och då, då hade de tröttnat lite på de kommentarerna Så hade de det är gått så in. Vi män fungerar. Tröttnar på kommentarer eller kommenterar Kommenterar Det är bara ja, män ja, som gör ja, ja, men, ja men, men de gör det på ett andet alltså, jag, jag kan tröttna lite på det här beteendet på det sättet, alltså det, det går till övrigt. Men till viss del, okej okay. De, de, de gled ju på toan då istället mm. Eller istället, jag om de hade gjort någon annanstans Men de höll ju på lite Och sen, så fortsatte ju de typ Banka på dörren Och ja, väldigt små, Småaktigt beteende Under och omannien kunde det? Ja, och så som jag har hört det här i alla fall Men det, min, han, han som hade sex då Det han gör Direkt när han kommer ut från toan Säg att han går ut och gör en high five. Och Nej. Det första han gör är att på en, en av hans bästa vänner som var utanför så drar han sina fingrar precis under hans näsa. Och han har ju garanterat inte tvättat de händerna. Det är ju nästan bättre än. Det är ju så. Alltså, jag tycker det är så bra. Det är så äckligt och så bra. Det är klokt igen. Ja, det, jag tycker det är jätteroligt gjort faktiskt. Det, <laughs> jag är lite stolt faktiskt över din kompis. Ja, bra gjort. Hur som helst. Valtider går vi mot. Viktigt för Sverige. Är det så att du inte eh, tänker rösta kanske? Nej, rösta tänker jag nu, jag, du men, tänker jag. jag vet inte på vad. Det blir nog en lottodragning mm. precis innan. På grund av att jag faktiskt inte bryr mig. Exakt. Får man säga så. Ja, det, det får man väl säga. Men en sak som jag har tänkt på med det här valet, det, du, nu det är ju Tre veckor kvar ungefär i, Nu När vi sitter här i alla fall 14 september för övrigt ja. har jag läst det, jag idag, det det du jag... In... Har du fått ditt röstkort? Nej, nej inte. jag tycker det är dumt att du går ut med en reklam När man kan beställa ett nytt röstkort om man har få bort det Om, om man inte, har inte ens det. har fått sitt röstkort ja, men det kan, Då lär det komma i dagarna Det lär det göra, Nästan men det är ändå dumt Ja men jag, jag har inte sett de reklamerna överhuvudtaget. Men däremot nej, de, de reklamerna, om man kan kalla det så, jag har sett Det är att de har sett valaffischer överallt. överallt Överallt Och en sak som jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det här Men jag tycker det är så Jag förstår inte riktigt hur de tänker De, de har ju väldigt, väldigt tråkiga och bleka för sig allihopa har väl sina... Måste man inte vara väldigt tråkig och blek För att vara politiker? Det tror jag, det faktiskt, inte. Nej, jag tror faktiskt inte Har vi några roliga politiker? Jag, jag tycker sköstet är helt grej En Ja, det har vi honom en. Ja, men, men han känns Det som sticker ut med honom Nu nu vet jag inte jag det har ingenting med vänsters politik att göra överhuvudtaget. Men det som sticker ut med Sjöstedt är att han känns mer som en, om man kallar det en riktig människa snarare än bara en politiker. Och det uppskattar jag. Har Sjöstedt en möjlighet att han go går på protein? Det jag starkt och nej jag har väldigt svårt att tänka. Kanske att han har gjort det i sin ungdom. Jag skulle vilja säga, finns den en möjlighet att börja Kan han ha <laughs> ja, vet, men kanske att han är gjort det i sin ungdom. Det... Mm. Jag vet inte, jag, jag, jag har svårt att tänka mig det men, men om du, har du sett den här Youtube-klippet, det här flagg, flaggskeppsexemplet Till Jimmy Nej. Mm. Då är det så att jag, jag tror det är någon debatt om Miljöpolitik, och sen så står de där Och sen så får Jonas Sjöstedt ordet Och du säger den från ingen bara Ja, nu står jag står här och pratar om miljöpolitik Då tittar jag på dig Jimmy Åkesson Och då tänker jag på ett sånt här Flaskkepp ni vet, hur kom du in här egentligen och jag tycker det är så underbart sak Det är, det ligger ju en hel del grunder där Jag menar, hur mycket har SD pratat om miljöpolitik i, i sina dagar? Har SD någon politik överhuvudtaget? förutom invandrar politik? Ja, de, de, jag, nu har inte jag sett någon SD-reklam någon SD Men det, det de kan ha, det är väl invandring, alternativt Pensionärer Exakt, äldrevården mm. det, det är väl deras de, de har ju inga andra profilfrågor Och äldre vård är väl för att komma undan att de ska vara ett parti. Ja. Kan jag tänka mig och, och sen men allt de vill göra med äldre vård, När jag vill att ta pengar från invandringen Och, och lägga till ja. dem gamla Så nu har jag inte sett någon av deras Men, men vänstern har väl de här Vinster i välfärden ska bort. Det är deras budskap typ, Välfärden är inte till salu Moderaterna har typ 250 000 jobb Bara börja. det mm. eh, har har något om Att alla ska ha jobb i Ja fast det har, alla, det har jag har inte sett på messerna. någon eh, affisch Har du gjort det? Nej jag har Nej, bara hört om det, är. det. det. Aa, Ja men precis men där har jag har sett någonting om. typ Dags för kunskap eller något. jättedåliga budskap allihopa. Alltså det, det är så inte ett sägande, så det finns inte. Men det är väl så det funkar. Men så såg jag en av Folkpartiet. Då är det lika stor som alla andra. En bild på partiordförande Jan Björklund. Och så står det Jan Björklund. <laughs> jag förstår inte. Hur, hur, vad, vad vill de få ut av det? Vad, vad det, då? det behöver man alltid vilja få ut någonting ja men, ja men man, man skulle rikta Något budskap till väljaren Ja och sen har jag, jag hört gör det grund. <laughs> Behövs det mer? Antagligen för mig behövs det fan så mycket mer Det gör ju så nästan så att jag kanske kommer rösta på På, på ja, ja Bara på grund av denna affischen mm. Jag kan också vara en enda i Sverige som kanske gör det Bara på grund av <laughs> den affischen Antagligen Men jag förstår, nu har jag hört jag, jag sa det här till några kollegor Och de, de påpekade att de hade sett andra affischer något om betyg och grejer. Men, från folkpartiet ja, ja. Då, alltså. men, men jag förstår inte även även om de har andra, vad, vad tillför den? Vi, om någon ska rösta på folkpartiet så får de väl fan, Då får de välutsätta. Att, att de, när de får väl förutsätta att, att folk inte har koll på vem som är partiledare, då behöver vi inte sätta det på en jävla valaffischer i alla fall. Ska kan det ska alla ha sommar Kan det vara så här direkt efter sommaren att det är någon sommarjobbare som har tryckt upp affischerna? Det blir blivit fel Men så de har så ska... många bara affischer Det skulle kanske bli alltså, det, kanske. Det ja, eller ja det kanske skulle vara Någon sån här profilbild någonstans På hemsidan ja. Och sen har de råkat ja. ut 500 000 sådana affischer Och vi då de måste de sätta upp dem <laughs> ja. Vad va har vi gjort för några? Ja. <laughs> ja, kanske Jag vet faktiskt inte Men, men jag tycker fortfarande Det känns så dumt alltså, det liksom Här är inte parti eller Parti Partierna är ju det man röstar på mer nu I Europavalet Som var för några månader sedan Då hade det varit mer förståeligt, inte mer om Björklund Men med till exempel varit Pålsa Som var deras första namn mm. Om du tänker KD hade ju i alla fall med Lars Adaktusson Men då står det ju fortfarande mm. inte bara Lars Adaktusson mm. Jo var, var, men, men, men, men då är det ändå mer personröst Nu har jag inte jag röstat någon i i riksdagsval Eftersom jag är förrum, Eller har varit förrum. Så Så mm. jag vet inte exakt hur personrösterna går till där Men det är väl inte lika väsentligt som i EU. För där skickar du ju Någon ensam Där har du ju bara något enslagare mandat. Så då blir personerna mer viktiga. Det är ju lite röstning oskulder än så länge. I riksdagen. I riksdagsval ja. Du är väl det totalt sett också. Jag röstade i Europa. Varför? Gjorde du det? Ja, gjorde jag. Ja, du gjorde det. Jag, tro, jag trodde faktiskt inte att du gjorde det. Jag, jag har, har förväntat att du har sagt att du inte gjorde det, Men du kanske sa att du inte tänkte göra det. Jag tänkte inte göra det. Men jag gick dit sista dagen. röstade i Stadshus i Eskilstuna. Ja. Det, det var min röst tror jag inte hjälpte så mycket För det, dem men det, men, men det är också, jag är ju av den här inställningen här fick jag, Vi pratade lite om politik och valet Idag på jobbet, och jag fick så mycket skit Av mina kollegor för att jag ens uttryckte det här Men jag är ju en sån Jag, jag är ganska intresserad av vad folk har att säga Jag tänker absolut rösta, för jag tycker inte Man ska göra det, men samtidigt är jag av Min åsikt att, nej ah, men vadå Min röst, <laughs> det gör ingen skillnad. Det gör den inte Nej, det spelar absolut ingen roll vart jag lägger min röst För att om, om jag lägger det på vänster Eller om jag lägger den på KD Så kommer de ha exakt samma procent Även i kommunvalet så kommer de ha det Alltså är jag, jag gör ju ingen promille av det här Någon eh, eh, tusendels promille Men alla tänker väl likadant Ja men det är just där de säger Men, men nu är det ju inte frågan om alla, nu är ju frågan om mig Och det här Vi var verkligen motpoler på det här Så det gick liksom inte att, att diskutera Men men hur som helst, jag, jag, jag tänker rösta i alla fall, jag vet fortfarande inte riktigt på vad jag, jag vet vad jag inte tänker rösta på Men det behöver vi inte prata om här heller Ska jag inte prata om mm. politik på det sättet vi heller tappa, Vi ska Nej. prata om valaffischer Valaffischer, men ja, har, vi vi, har, vi, har, vi, har vi inte gått igenom det tillräckligt? Det var, jag vill mest jätteklaga på den valaffischen för det, jag förstår inte tanken bakom den Men är det någon PR-människa som sitter där och bara Men det här idén är om det nu inte var en sommarjobbare. Det låter mer troligt. För måste annars ha måste ha den här PR-människan få sparken direkt. Frågan är sommarjobban. Jobbar hän kvar? Fått ett jobb efter det här. De bara, Men, Det här blev ju inte bra. Det här ju kanske avvaktade. Här. Varför ska ha han kanske, i, för? Han kanske fick Eller hän. Kanske det måste vi... vara en han. Rent fortfarande känns det så. Och det är väl därför folk röstade FI också. Ja. Fick vi med dem på ett tag? Ja det fick vi. Uh, men jag fy Alltså, om någon som var så jag, jag är inte tillräckligt insatt med det. Men nu har jag bara läst att de är inför en manska. Inte bara för att jag är man, utan. Sko, det så, låter helt sjukt. Det låter ju så katastrofalt som det bara kan bli. Jag förstår när vänster. Jag, jag, jag förstår och kan till viss sätt acceptera vänsterkonceptet att de som tjänar mest ska betala mer. Mm. Men. Men, att, betala... men att, att jag ska betala mer Bara för att jag är man Om jag då tjänar exakt lika mycket Som någon som bor på samma ställe Som du har samma skattetabell ja, Jag har ju inga privilegier Ekonomiskt mot den här personen Men Nej. ska jag då bli av med då är, då är det ju så Extremt kontraproduktivt som det bara kan bli jag. Vi skulle kanske behöva bjuda in Gud och till en podd mm. Ja, får förklara sig Ja det får Det verkligen göra um, där, där blir det något annat. Vi klipper här bara en annan grej som jag också på jobbet Det blir väldigt mycket jobbreferenser för min del. Men ni får på överseende mm. Ja det är ju ändå där jag känner som att jag spenderar 90% Av min bakom tid ja. Jag är inte där så jag är i sporthallen Det händer ju inget i mitt liv annars Nej. Så, och det här, och det, och det som är värt att prata om händer på rasterna Och det här är inte Det var ju inget speciellt samtal som jag, jag bläddrade bara igenom Tidningen igår Kristallen är ju på gång igen Är den där? Ja, det har jag missat helt Ja, men och jag har ingen aning om när och var och hur Eller ja, hur <laughs> Vilka är nominerade? Ja, det är det jag tänkte komma till, till årets program jag kommer inte Snälla, sig Morgan Ola Connery Tyvärr inte, det Han. hade jag accepterat mer Jag tror, vi kan, La Bamba kan ha nominerat La Bamba tror jag är nominerad Jag tror För att det, jag Paradise Hotel Är nominerat, som en av tre tror jag Till årets program Jag tycker det är helt rätt Alla kategorier Jag tycker det är helt rätt Jag tycker det är, det är så katastrofalt Vem är det som tar ut nomineringen? Jag skulle kunna ha gjort det men är, är det någon jury som tar ut nomineringen och det sen får man rösta? Det, det är ingen öppen omröstning. Nej, det tror jag inte att det är. För visst, de har jättemycket röster. Det är ett <kör> program Men kan man verkligen. Kan man, kan, kan man göra så? Om det är någon där ute som vet hur det går till så får ni gärna skriva in det så kan vi. Maila rätta, eller titta kan vi rätta till det till nästa vecka. Ja. Men jag, tyck, jag, tyck, jag förstår inte. Hur, hur kan man liksom sätta Paradise TensorMan's program? Årets reality, nej reality. Ja det är väl i så fall Här är ju ett väldigt bra program Bra äh, att ta i. Många, mycket folk det att kollar Ja det är många som kollar, det, är... det, det kan vara underhållande till viss del, Men det är bra tv Men in, in, det är ju inte kvalitetstv Och det tycker ja. jag att ska vara Nej det kan ja, inte men alltså Inte kvalitet på det sättet Inte som att de ska bli prisade som årets program på Kristallengala Men de har tagit tillbaka Här och det funkar. många åren Ja, många år. Men det är ju, det är, årets program är ju en väldigt bred kategori. Ja exakt. Du vet inte jag vad de andra två grejerna Om du säger att det var Labamba och sen var det då Kan Labamba Bamba varit med som årets program? Ja, jag försökt att prata Labamba Det känns det som... ju tio år. Ja, här. absolut. All, all heder till Filip och Fredrik. Men det känns som ett SVT. TV4 borde ha programmet ja. ja men då har väl SVT det sista programmet Ja vad är det då? Så mycket bättre måste måste Det välja kan välja ha det. år. Ja. Det kan ha varit det Jag vet faktiskt inte. Nej men jag, jag, nu, nu är jag inte jag ett jättefan av det, här det, det, det är väl säkert det bland annat Som gör att jag har den här åsikten Men jag, men jag tycker ändå även om man nu tittar på det som, Det måste väl vara något det, upp. det måste väl finnas någon liksom grund i att man får ut någon att titta på Många av våra lyssnare kommer att bli upprörda När du tankar ner Långa. på det Många av våra lyssnare Många oh. av våra lyssnare Ja, vi satte på att bli Sveriges snabbast växande podcast Ja, exakt, det gör vi faktiskt Men Men jag vill gå över och Nej, fan. Men Eskilstuna är, är inte det en ganska underskattad stad? Kan idag? vi prata om Eskilstuna? det är jobbigt det jobbigt för våra lyssna ut? Lite bara snabbt Alltså jag tycker Okej, okay. om, vi, om vi skiter i Eskilstuna som stad Men vi får ändå hit plura Det är ju ett gott tecken Okej, okay, men vi, vi skippar Eskilstuna som stad uh, Men det vill jag vill bara säga Det är ju därför jag, jag vill Bara få in det här på något sätt men Nu, nu har Ja, men det är bara så. att prata på Det är ju, det är ju naturligt det är så här. En sak som jag känner helt personligen Det är att det läget jag har alltså bor i, jag tycker inte jag är riktigt utnyttjar det tillräckligt. På så sätt det, när vi gick hem efter årets student, vi tog ju förra året då, men stannade vi till nere vid Ån här som flyter genom. S och jag tycker det är väldigt fint. Det är jag... faktiskt väldigt, det är området just där du bor, efter ja. vägen här utanför. Ja men längs med, längs det med Ån. Det är väldigt fint. Och jag tycker inte att folk utnyttjar det tillräckligt. Där där det jag utnyttjar inte tillräckligt. Men sen har jag märkt det för några dagar sedan eller nåon vecka sen kanske då det finns ju bron som går från kyrkan till kaféet som ligger här ja. där det finns tydligen eh, en <hör> en vän till oss berätta om det här eller när jag påpekar det här från det finns där är många som sätter Ihop två lås Ja, det har jag sett Du har sett det Ja, jag brukar tänka på den här jag på bild mm, Och då är det ju... Det är ju taget är... från När jag blir italiensk Han sa att det var Någon vägg i Paris Eller något ja, jag, jag... i Paris Men, bro, men det finns det, det, det, det Någonstans i Sydeuropa Vi har även en bro i Eskilstuna Vi har en bro i Eskilstuna också Faktiskt och, eh... Och då gör man det här för att symbolisera att det ska vara för evigt Eller något. Man säger kopplar ihop Ibland är det bara ett lås, jag vet inte om man delar på ett lås då, hur jag, tror det jag, jag tror att man kastar nyckeln Exakt, för. man låser ihop låsen Eller bara låser sitt egna Det är hänglåsen vi pratar om då Och sen kastar man nyckeln i kunde det ska vara någon symbolik i det där Men det jag såg då när jag cyklade förbi där Det var någon som bara dyker direkt Gick upp och packade <laughs> på Nej, Det hade varit extremt roligt Jag hittade den <laughs> Nej, Riktigt så var det inte, men då sitter ett lås där. Ett kodlås som de har satt ut. För jag tycker det är så underbart. Alltså folk, folk med just den här grejen att du låser och så slänger du ner mycket. Jag, men... något... alltså, jag tycker det är så underbart. Jag älskar den här människan som gjort det här. Jag tror inte ens de har tänkt på det. Det, är det Men, det. men vad, vad, hur, hur gör de då, då? Skri... De vill ju bara Skriver på... de sin kod på en lapp och tänker ner det, själv. det borde Och sen hoppas de att de glömmer bort den koden ja jag, jag, jag tycker det är så underbart gjort men på kanske stannar stannat någon på vägen vet de hur, Låsaren den det på en lapp, men de måste ju veta koden ja men de, har, in de måste alltså eller är det massa hur vet de jag... koden låsarna jag, jag vet, så vet inte de, hur de... Det. Okay. så de har har köpt en lås <laughs> jag har för övrigt ett kodlås hemma ska du vi gå och sätta det på den här kan kan vi kan jag försöka låsa fast det i det andra kodbåsarna <laughs> ja, men... för övrigt tänkte jag använda det till vinden men jag får gå och köpa ett nytt så fall. ja jag får det får du garanterat Nej, men, men jag, tyck, jag tycker det är en så underbar detalj i det här att, Och jag, jag vet ju inte, jag hoppas eller Jag vet inte ens alltså om jag hoppas att det är på skämt eller inte Om det är någon som är seriös med det eller. Jag tror inte att de Nej, har reflekterat ingen aning faktiskt Men, men reflekterar, de måste ju förstå att man ska slänga nyckeln i skön eller? Antagligen inte de men, bara, men tror de att man bara, ah, här som man fast någon. Och så är det bara, här vill jag också göra Jag borde ha sagt avslutningsvis här någonstans innan det här. Avslutningsvis ville jag bara berätta om det här det allt ja, jag hade. Tyvärr. Kanske får klippa bort hela sista delen. Ja, antagligen. Men som avslutning vill jag också en sak som jag glömde att be om ursäkt om. Eller för är att. Nu vet jag inte om jag har gjort det idag. Det har vi garanterat Mycket garanterat. Det kan vi be om ursäkt för att det ser garanterat så mycket. Det är brist på bättre ord. Vi ber om ursäkt för hela podden. Vi om ursäkt för hela podden, inklusive ordet garanterat. Och att vi eventuellt gör vissa eller en hel del referenser till saker som bara du och jag förstår ja. Men det Som, är väl så det får vara första gången Ja, det vi, vi hoppas pilot, att vi den inte, Ska heta i alla fall avsnittet Alltså, podden heter fortfarande avska oss Vi hoppas bli bättre med Med tiden, med tiden jag får säga Allting blir bättre med tiden Det nästa. och sen vill Vi kan passa på att ge om ursäkt Eller jag kan ge mig ursäkt för att Jag antar har 80 80% av pratet också Känns det ganska bra. Vi går tillbaka till det första podden, Ta den här poddoskullen. Tar det som det kommer. Jag tar det som det kommer. Tänker kliva fram så, lite. Så det är jag som kommer med en större del av skit, eller. Det, det är måste det. Det är så du tänker. Ja, så måste det måste ju är det är det. bli det det är så, är. så. Det är inget dumt att folk, folk tänker här, nästa gång får du prata. Det är geniet konst att prata. <laughs> har du har du lagt så många genialiska kommentarer? <här> Inte en, men det kommer. Men folk ska ändå tänka så. Folk vet ju att han sitter på andra Sitter på grejer. Som vi kommer att berätta i nästa vecka Från min spits Om man får det <laughs> Nej <dum>. förlåt <laughs> Usch, Usch. Du ser inte Vad vi hade. var det allt vi hade för den här gången? Ja Det, det var <laughs> det <sa> vi <laughs> Var det allt vi hade för den här gången? Ja Och är det något ni vill oss så kan ni alltid maila, Twittra eller skriva på Instagram om, om vi nu skaffar ett instagram -konto. Det är väl inte helt. Instagram-kontot, twitter -kontot och mejladressen ska vara igång innan den här podden läggs ut. Ja, får se att jag tveksamt Instagram. Varför? Men Därför att det är mycket mer att hålla på med. För det är mm. bara mobilen. Instagram-konto. Vi skiter i Instagram. Twitter eller mejla Askalas att gmail.com. Och, och snabba Askalas på Twitter. Eller Askalas vid Björkenstakten. Nej, avskal oss. Det där var inte heller så vi sa. Sådär. Men det, vi stannar, Vi fick bort det där avskalat. Så tack för oss! Ja, så syns vi nästa vecka igen.